Velkommen til Livskompasset. Det her det er programmet, hvor at vi afmystificerer og bryder tabuer omkring depression, angst og livets store skilleveje. Jeg er jeres vært, Lærke Wolfgang, og hver uge inviterer jeg en ny gæst ind i studiet, hvor de fortæller deres historier og perspektiver på, hvordan vi kan vende nogle af vores mørkeste øjeblikke til katalysatorer for et sundt, skidesjovt og meningsfuldt liv. Tak fordi du lytter med. Det her, det er vores allerførste afsnit, og øh, jeg var faktisk ikke et sekund i tvivl om, hvem jeg gerne vil have med som min første gæst. Heldigvis så er det lykkedes mig at sidde foran Vanessa Moe lige nu. <laughs> og øh, Vanessa Moe, hun er model og influencer, og øh, så har hun gennem sin skriv på Instagram og øh, hendes blog, hvis man kan kalde det det. Det tror jeg, man kan kalde det, ikke? Nyhedsbræk. Nyhedsbræk. Yeah. Øh, enormt enorm god til at sætte følelser, eller at sætte ord på sine følelser, hvad end hun går igennem. Og øh, Vanessa har i hvert fald inspireret mig og hundredvis af tusind andre mennesker i mange år, og derfor så sidder hun med i studiet her. Vanessa er vokset op på Amager og allerede som 12-årig så blev hun scoutet som model. Som 14-årig havde hun sit første job som model, og øh, det var faktisk også der omkring hun flyttede hjemmefra. Som 16-årig, så begyndte det hele at tage fart. Hun rejste rejst verden rundt og levede det liv, som mange af os nok vil kalde for drømmen. Men under fasaden, så voksede der et større og større tomrum indeni, og som 17-årig, der får hun konstateret en tumor i hjernen. Vanessa er uden tvivl et virkelig stærkt, kærligt og enormt reflekteret menneske og bruger alle sine erfaringer og oplevelser som læringer. Og hvad jeg har oplevet og hvad vi har snakket om, så finder hun i hvert fald altid ind til en ro og kærlighed i sig selv og til livet generelt. Og øh, det er netop den historie og den evne, som vi skal dykke ned i i dag. Hej Vanessa. Hej Lærke. Tak fordi du var med. <laughs> hvordan, øh, hvordan har du det lige nu? Jeg er spændt på at uh, snakke om nogle ting. Mm. Du har jo næsten sagt det uh, meste. Ja, præcis. <laughs> sagt lige i dag, hvad vi skal komme igennem. Ja, Øhm, og øh, jeg skrev til dig i sidste uge, tror jeg det var, og øh, så drak vi lige en øh, lemonade. og øh, snakkede lidt om, hvad fanden vi egentlig skulle snakke om, snakkede lidt om dit liv, og mit liv, og kom lidt ind på hinanden, og øh, efter så siger du så, okay, jeg, jeg skal lige hjem og, og tænke over lige mig efter, om det her det er, øh, om det er noget for mig, fordi du har ikke gået med en podcast før, så det er jo også, det kan være lidt noget, noget andet at dele på, lyd, end det kan være at dele på skrift. Hmm. Og øh, podcasten her, jeg netop valgt at kalde den Livskompasset, fordi det jo handler om at føle sit eget kompas, eller sin indre stemme, øh, og netop det her med at mærke efter. Så det var lidt sjovt, at jeg var sådan, okay egentlig. Altså dagen efter var sådan, det var da for fedt, at hun lige sagde, at hun skulle hjem og mærke efter. Fordi det er ikke super mange, man støder på, som egentlig har mod til at sige det sige det øjeblik og sige, det skal jeg, skulle lige, jeg skal lige være sikker på, at det er det rigtige for mig. Så derfor så blev jeg også bare bekræftet igen, okay, røvfidt, at du er min første gæst, fordi du er i hvert fald indbegrebet af, hvad jeg føler, er, at man kan lytte til sit eget kompas. Så hvordan kan du mærke i sådan en situation, at du skal hjem og mærke efter? Hmm. Med øvelse er det noget, jeg ved. <laughs> det er bare noget, jeg ved, fordi at det er så nemt at Miste sig selv i en samtale og, og sidde og mærke den, der sidder foran dig og bare ja. gerne vil please dem eller levere det, de super gerne vil have fra dig. Ik? Og så er det bare nemt nogle gange at miste sig selv i det og være sådan, okay, er det hendes eller er det mit? Er det faktisk noget, der, der vil give mig noget nær mig? Mm. Er det sandt for mig? Eller er det fordi hun vil have, at jeg skal være med? Så... Jeg tror bare, det der med lige at give sig selv den der pause, lige at tage en vejrtrækning, lige ved, sådan gå ind i det lidt mere langsomt og reflektere, hmm, jeg mærker lige efter. Hvordan ser det så ud, når du, altså, altså, det kan være, du går ind og trækker vejret, hvordan kan du mærke, hvad der er rigtigt for dig? Hmm, jeg har taget rigtig meget øvelse, men det er faktisk sådan en, en følelse i min mave. Hmm. Jeg kan mærke sådan, okay, kilder det, eller... Er det sådan et måske? Er det sådan... Øh? Og hver gang det lidt af sådan noget, meh, så er det et nej. Mm. Og det er okay at sige nej. Og der skal mange nej til, før at du kan mærke det der. Fuck, yes. Yes. This is nice. Yeah. This is like calling. Så øhm, det kræver noget øvelse, og det kræver en masse nej. Men lige pludselig, så, er der sådan, så kan man mærke den der forskel af, okay, what is what? Jeg har det især, når jeg går hjem og danser, eller jeg, sådan, jeg kan mærke... <laughs> Så dejligt. Ja, altså sådan, at jeg kan mærke, okay, der er noget energi, der skal rundt i kroppen, eller jeg yeah. skal lige mærke, du ved, hvad fanden det er, der sker, ikke? Yeah. Så man føler sig sådan lidt, lidt ren bagefter, eller netop det der med, som du alt selv siger, at det den person, der sidder foran mig, som gerne vil have noget fra mig, mm. som jeg har lyst til på en eller anden måde at plise, eller eller er det vi lidt begge to, der har et eller andet behov, eller sådan en, en lyst til noget, ikke? Mm. Og sige, okay, det passer faktisk godt sammen. Ja, ja helt 100%. sikkert. 100 altså det, det har taget øvelse, siger du, at, at komme ind til den læring. Hvordan, hvordan tror du, du har lært det? Mm. Ved at give mig selv tid. Mm. Og vi har også fejlet en hel masse gange. Altså ved at sige, ja, når jeg mente nej, og så er fuldstændig drænet og udkørt, og bare kunne mærke sådan hey, det var bare overhovedet ikke sandt, det var ikke autentisk, det var ubehageligt bagefter, at jeg sådan helt, øh, og ikke fyldt op. Og det er meget kropsligt for mig faktisk, det der med sådan, øh, har jeg overskud, har jeg energi på det efter, har det fyldt mig op? Ja. Eller om jeg bare er fuldstændig udkørt og drænet. Og det er sådan, jamen, øh, når du så har været drænet nok gange, og været i den situation nok gange til så sådan, okay, det her, det er bare ikke nice, og sover dårligt. Og det, går ud, det går ud over for mange ting. Øhm, lidt ligesom alkohol. Ved. Man ved, okay, hvis jeg tager ud i aften, så er jeg bare dårlig de næste to dage. Har jeg råd til det på min, på min energikonto? Så det hele går faktisk op i, i sådan, min energi, har jeg energi til det? Er det noget, der bidrager, eller noget, der tager? Sidst vi snakkede, der var det ret tydeligt, at gennem din rejse fra da du var 12 og 14 år til nu, at vi snakker om forskellen på det her med, at du førhen dulmede dine følelser. Mm. Hvor du nu virkelig mærker dem. Netop det her med, er det et ja eller nej. Så vil du tage os tilbage til der, hvor du var 14 år mm. i dit første modeljob. Mm. Omkring den tid, hvem var Vanessa der? Mm. Jeg var... Jeg havde en enorm drivkraft. Jeg vidste bare, okay, jeg skal arbejde hårdt, hvis jeg ønsker mere for mig selv. Øhm, og bare det der med, at jeg vidste et eller andet sted, at, at jeg, hvis jeg arbejdede hårdt, kunne jeg skabe det her liv, som jeg følte en træng til. Altså at jeg fortjente. Øhm, og ja. give min familie et bedre liv. Øhm, og det, det, det startede jo så med mig. Og det så ud som succes igennem at tjene gode penge og succes, som at folk vidste, hvem jeg var. Folk kendte mit navn. Øhm, og øh, ja, det var sådan, sådan lidt sådan, det startede. Og når jeg så kom ud på en modeljob, så var jeg bare enormt plisende, og gav 110 procent, og egentlig sådan 110 procent seks gange om ugen, og en rejsedag, når du er så ung, det er bare sådan, var du har det, ingen grænser. Var det fra start af, at det... Er det du faktisk tog fart allerede der. Mm. Hvornår begyndte du at rejse? Nej, jeg vil sige, at jeg tog til London første gang på en længere rejse, da jeg har været sådan noget 16 år, tror jeg. Hvor mm. jeg i London i 3-4 uger og ned nede og møde til castings og mit modelbureau og få taget billeder og sådan flyver lidt frem og tilbage og mærker lidt det der med at være i udlandet, men bo i en modellejlighed og sådan, okay, what is this about? Hvad en modellejlighed? Uh, en modellejlighed, det er... Dit agency har ofte nogle lejligheder, de ejer. Mm. Og så bor du med andre modeller fra over hele verden. Så der kan være en fra Rusland, eller en fra USA, og sådan... Um, og så samles man jo der, og kommer for at arbejde. Hvordan var de, hvordan var de miljøer at bo i sådan nogle modellejligheder? <laughs> det var vildt. Ja, um, yeah, jeg havde en... Jeg mødte en sød pige, og... Hun havde lige så meget vildskab i sig, som jeg havde. Så øh, vi var bare ude at feste en hel masse og skaj ud. <laughs> var det noget, du havde gjort meget derhjemme også festet? Eller, var det, var det sådan, eller kom det med det også? Mm, nej, jeg kunne helt sikkert godt lide en fest. Øhm, I min familie, der er sådan... Min mor var alt så meget ude at feste, som, da jeg var barn. Mm. Så sådan... Det, det synes jeg var normalt. Og hvis vi kigger på kulturen herhjemme, drukkulturen, så er det jo sådan... Det er mærkeligt, hvis du ikke drikker. Ja, det er det. <laughs> og den starter skal, tidligt. Ja. Man skal virkelig have altså, balls for at sige, nej, jeg drikker ikke i dag. Ja. Man skal have en åbenbart, at have en rigtig god forklaring på det. Ja. Altså, så øhm, jeg tror, sådan, det var både på grund af, at jeg kom herfra, og at drukkulturen hjemme, øhm, og så, så kom til London, hvor at, altså, London der drikker de også rigtig meget. Det er meget mere sådan, om, hen på, på pop, efter din... Øh, din arbejdsdag, ikke? Og skole og, og sådan. det gik vildt for sig. Og jeg endte også med at få altså, brølende angst, hver gang jeg skulle til London, fordi at jeg bare var så knækket. Jeg vil arbejde, gå i byen. Arbejde, gå i byen. Arbejde, gå i byen. Og det er det der måde, sådan dit system kan ikke holde til det. det Du ved, du brænder ud. Kan det bare ikke. Men jeg anede ikke, hvad det betød. Jeg anede ikke de her signaler om min krop. Jeg forstod dem ikke, for jeg kunne ikke finde ud af at være i min krop. Hvad så. gjorde du så? dengang med de signaler. Mm. Altså sådan, hvad? Og hvordan, hvordan var det i din krop? Hmm. Jamen, det var jo bare den der følelse af at lige pludselig blive enormt overvældet. Og være sådan, jeg kan ikke tage på arbejde nu. Jeg bliver nødt til at komme hjem i min seng og bare slukke for alt, og jeg er bange. Altså sådan, jeg, jeg kan ikke overskue noget. Så vil jeg bare slukke helt ned, når det, når det ligesom kom derud, hvor jeg blev så udbrændt. Ikke? Øhm. Øh, ja, og så, så vil jeg få en. Øh, hvad hedder det? und i tanden, eller så ville jeg få blærbetændelse, mm. eller et eller andet, der ville vise, altså kroppen siger noget, ikke? men jeg forstod det ikke. Ja. Jeg ville jo bare være sådan, Nå, så skal jeg tage nogle piller, fordi det der er der en læge, der siger. I stedet for sådan at finde du ud af, okay, måske skulle du ikke gå i byen og arbejde på det her niveau, som er fuldstændig sådan, går vildt for sig i hvert fald. Ikke? Hvordan hvis du var en plejer på arbejdet, hvor du også en plejer andre steder? Mm. Jeg led rigtig meget for bekræftelse, ja. Og det var ligesom my sense of worth. Det var det der med, please bekræftige mig, for så ved jeg, at jeg er noget værd. Og så ja. ved jeg, at du ved, bare lige please gør det, for så har jeg det godt med mig selv. Det er en enorm power at give til nogen anden, ikke? Meget. Især også fordi det, sådan, altså det der med, at man, man kan bare give den til sig selv. Altså på samme måde, som man tror, at man skal have den fra andre. Mm. Man kan give alt til sig selv, men det der med, hvis man tror, at det skal være fra andre, så netop altså 100 procent. Det er deres ansvar på en eller anden måde at give dig den ikke? Yeah. Ja. Fik du så den? Hovedsageligt ja, fordi at jeg var så meget ude i, kan man kalde det, spotlightet. Og så bare igennem Instagram var jo bare et medie, der bare lige pludselig boomede helt vildt. Um, og så fik jeg jo en masse bekræftelse af der. Likes, kommentarer, fansider. Og jeg var sådan lidt, okay, hvad betyder det her? Det er for vildt. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal sådan respondere på det her. <laughs> Hvad lagde du op af billeder? Var det modellen mm. Jamen selfies, og jeg også, det der med at være model, og så skrev jeg nogle ting, og jeg var sådan et kæk. Altså, jeg, jeg lyttede til en masse gammel hiphop og rysmøger online, og du ved, det var sådan, min modelbror var også sådan lidt, men jeg sagde, du skal ikke gå i byen, når du er <laughs> så ung, ja, ja, ja. <laughs> og du skal ikke lægge de her ting op, og ikke nogen cigaretter online, og sådan, men jeg var bare ligeglad. <laughs> kan de gøre noget ved det? altså... Kunne de, mm. altså du kunne bare leve dit liv, og de kunne være sådan et, nah, okay. Ja, jeg tror, jeg lavede jo en hel masse penge, så altså, jeg, jeg, jeg var nok bare mere rebelsk og var sådan et, hmm. Var det ikke også lidt sejt at være det? Jo, jo. det er da også sejt. Ja. Altså, jeg savner min rebel, fordi at min rebel så ud som at ryge cigaretter og gøre alt det, som sådan, jeg egentlig fik at vide, jeg ikke lige skulle gøre. Og nu har det hele været lidt namaste, ikke? altså hvor jeg godt kan mærke sådan, okay, hvor er, hvor er hende der, der sådan, ja. Skal jeg lidt ud? Meget af mit liv kan jeg godt leve som om, at jeg er med i en film. <laughs> so, you're the main character. Yes. <laughs> så sådan. Så nogle gange så føler jeg også, at, eller jeg tror, hvis jeg har været. Det er jo ikke fordi, det der med, at man, altså, jeg er stedet mig selv, men nogle gange kan man. Det, det er bare sider af altså, sig selv, man jo spiller eller bruger mere tid på, eller fokuserer mere på. Så jeg føler også nogle gange, hvor jeg har været lidt for meget i de her namaste-perioder, at jeg skal lige, skal altså lige ryge smøg. Eller jeg skal <laughs> lige et eller andet. Yeah. Og det, det, det kan vitterligt bare være, du en aften og måske et glas vin eller en smøg. Øhm, og så er det, som om, så har jeg fyldt det op. Mm. Fyldt det bager op, eller bare taget nogle lange sorte støvler på, eller et eller andet, sådan yeah, yeah. mig ind i den karakter, yeah. og så er jeg sådan, okay, der er balance i det igen. <laughs> Helt sikkert. No. Der er jo ikke andet en dualitet. Vi er på til at have det mørke og det lyse, fordi ellers så, så, så er der ikke noget. Ja. Ikke? Det er det. Yeah. Havde du noget namaste over dig dengang, hvis man ikke? Mm, nej. Ja. Altså, jeg kan huske, det er jo ikke namaste, men, men jeg, var, jeg var connected til det spirituelle som barn. Altså det der med at mærke energier og, og være enormt sensitiv og sådan... Ja. At mange følelser, jeg tror også, det der med at have mange følelser som barn, det var så voldsomt, at jeg lærte så tidligt, og sikkert mange også, det der med bare at bottle dem op, numb yourself, altså sådan for at kunne survive. Hvordan gjorde du det som barn, for eksempel? Mm. Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror egentlig, at jeg følte sindssygt meget, men at mine forældre ikke rigtig kunne overskue det. Og så det der med ikke at blive mødt i dine følelser, det er noget af det vigtigste, især når du er i udvikling, og du er en lille bitte, ikke? Og ikke at blive mødt i steder, men at de bliver gjort forkert. At der er altid nogen, der har det værre end dig, så fordi du er ked af det lige nu, eller du har et voldsomt problem, der føles bare så voldsomt i din lille menneskekrop, og du er bare en lille bitte pige, ikke? Som føler det her, og det er bare verdens undergang. Altså, vi kan nok alle sammen huske det fra teenageårene, eller yngre end de der hvor vi bare var sådan, okay, det var det værste. Jeg faldt hen i skolegården, og det står pinligt, fordi ham der dreng, jeg så godt kan lide, han så det. Og det er bare, mit liv er over nu. Jeg kan ikke gå i skole mere. Du ved, sådan nogle små ting, og det er jo stadig, vi har stadig følelser, og vi, vi er jo stadig den, vi er. Øhm, og så er der sådan altid nogen, der har det værre. Så må man sgu bare lige æde den. Øhm, så jeg tror sådan, ja, mine forældre har måske ikke lade dem selv føle de her følelser. Så hvordan har de skulle kunne rumme mine, mm. hvis de ikke lød sig selv gå derhen? ikke? Så tyder du til at skrive ned i en journal, eller selv mm. bare med dem selv, eller man kan sige sådan det der med, at du nommede dem, men, men, men betød det, at du slet ikke mærkede dem dengang. Mm. Mm. Mm. Jeg tror bare, at, jeg, at når det er forkert, så det må jeg bare lade være med. Og så havde jeg jo selvfølgelig gange, det jo ikke, vi har aldrig grædet, eller sådan, så ville jeg græde, eller du ved, var måske 12 år, da jeg røg min første smøg, så begyndte jeg sådan at være rebelsk, fordi okay, jeg skulle have et eller andet outlet, ikke? og så blev det på den måde. Det var bare det, der var fedt der. Ja. Hvordan så det så ud da du var for eksempel i London, eller rejse meget som model mm -hmm. og sådan noget ting, den dæmpede du dine følelser der, kan man sige, der løb frem, hvis man mm. sådan. Helt klart det der med at være beskæftiget hele tiden. Arbejde, når jeg ikke arbejdede, så være ude blandt mennesker. Øh, når du er ude blandt mennesker hele tiden, så er der en stor chance for, at du ikke mærker dig selv, men du mærker alt, hvad der foregår omkring dig. Så røg jeg en hel masse joints. Øh, og det var sådan min måde bare at dulme og kunne slappe af på. Det var sådan, åh, jeg skal lige røre jo en joint. Og det gav også meget community, som Ryger community, og du ved, følt mig en del af noget, og øhm, ja, alkohol, substanser. Der var også også netop den der bekræftelse, eller den der community, at jeg accepteret. Det der med, at du er faktisk er to i en. Du kan både blive sådan accepteret, fordi du kommer med i en gruppe, men du kan også dæmme dine følelser, ikke? Og det er måske også den gruppe, der dæmper deres følelser, ikke? Og så bliver man samlet lidt, alle sådan lidt halve mennesker, der går sådan lidt og prøver at løbe lidt fra noget. Og derfor så er der bare en helt vildt god vibe. Men for eksempel, da jeg stoppede med at drikke, der mistede jeg jo også mange venner. Ikke at jeg aldrig drikker, men det er enormt sjældent. Fordi ja. at jeg har ikke lyst til den stimuli på den måde mere. Jeg har ikke brug for den. Jeg kan sagtens tage ud og spise og synes, at mine venner er dejlige, Og når jeg så ikke gider mere, så er det hjem. Og det er meget, mere, eller meget lettere at være mærke nu end når jeg sidder og bare kører ned. <laughs> ja, ja sådan noget andet, der tager over. Ikke? Jamen det er det. Helt det anden drivkraft. Det er også det, også det de der Altså øhm, det der med, at når man er i de miljøer, ikke de, altså, jeg drikker selv utrolig meget nogle gange, men det der med, at, at der jo, hvis det vidt er, det er et miljø, hvor livsstilen er at ryge masse joyens, ryge og drikke alkohol, netop det der med at, at arbejde i de miljøer, som model osv., der bare er far på, at der er, der er jo ikke rigtig nogen, der kunne jeg forestille mig, det ved jeg ikke, det må jeg høre dig, men der udfordrer den livsstil. del. Sådan rigtig andet måske også altså modelbureauer, mm. der siger, Det mm. ja. Mm. Når du tænker, nogen, der alligevel korrigerer på det, at være sådan, hej du skal faktisk lige Ja, eller bare hjælpe hinanden. Nå, på ja, den måde. Ikke, til at mærke ja, ikke, ja. Det tænker jeg ikke, at der var. Mm. Jeg, jeg har et enormt dejligt modelbureau, og de har været der igennem alting for, der var en lille pige, og bare ikke havde det særlig godt, og havde det svært med mine følelser. Og det hele bare var for meget nogle gange. Ikke? Øhm, så nogle punkter så til min succes, og til min, min, min diagnose. Og du ved, jeg har følt mig altid så holdt og, og velkommen. Der. Det har været virkelig en del af min familie. Jo, ikke? Jeg har været sådan noget 12-13 år, og vi kender bare hinanden rigtig godt, og de har haft mig. Der er bare forskel på en voksen, der siger til dig, prøv lige at gøre sådan her det her det er min erfaring, prøv lige det her. Og man sidder der og skal selv have den her erfaring, fordi du har ikke prøvet det på egen krop. Og din, det er som om, at dit sind altså bare hungrer efter den her fejltagelse. Sagt i gåseøjne, fejltagelsen for at kunne lære, for at kunne udvikle. Så det der med at kigge på vores fejltagelser som bare sådan noget, der var. Vi behøver ikke engang kalde det en fejltagelse. It was just a happening. Fortryder du egentlig noget? Det gør du vel så ikke? <laughs> nej, nej, jeg har da dage, hvor jeg fortryder og jeg godt kan komme ned i sådan et offerhul, og være sådan, åh, dem har jeg da. Det var løgn, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde dem. Ja. Men, øhm, men for det meste nej, så kommer jeg jo tilbage til troen og stole på mig selv, og, og kærligheden og ned i hjertet igen og bare sådan, okay, I see, I see why. Hvordan kommer du derind, hvis du så har sådan en dag? Yeah. hvor du tænker, puh, jeg synes, det hælder lidt meget, eller en følelse mm. bare ubehag i kroppen. Mm. Hvad gør du så, når du mærker det? Mm. Jeg græder. Mm. Jeg sætter ord på det. Jeg skriver. Og jeg skriver de grimmeste ting ned. Altså, der er ikke noget med det der med, ej, prøv lige at pakke det ind. Og sådan. Jeg tror også, min kæreste nogle gange er sådan lidt, okay, jeg skal lige have en pause. <laughs> det er så for dig? Ja, ja. ikke sådan. Nej, nej. Men... Men jeg har også en side af mig, der er dramatisk og følsom og meget, meget expressive. Og det er jo fantastisk i mit skriv, når jeg skriver. Fordi at jeg kan mærke mine følelser så dybt, og jeg, jeg har været inde og, og ligesom været med dem så meget, at det giver også det her flow til, okay, jeg kan faktisk skrive de her ting ned, fordi at jeg har den her reflektion, Jeg kender mig selv på det her punkt. Jeg har integreret den her oplevelse, og jeg har været inde på mit følelsesliv og faktisk skrevet nogle af de ting ned. Øhm, men øhm, det der med at give plads til det. Der er ikke noget, der er forkert. Der er ikke noget af dig, der er forkert. Heller ikke, når du har brug for at være et offer. Heller ikke, når du er ked af det og sur. Og alle de der følelser, som vi helst gerne vil pakke væk. Ej, jaloux, jalo, det bliver jeg sgu aldrig. Jaloux, ej. Jamen, altså. Blivet. Jamen præcis, ikke? Og så den der jalousi, den, den, den vokser bare helt vildt. For den, den har ikke noget sted at være velkommen. I stedet for, at vi lige sidder med den og sådan, okay. Hvad er det egentlig, den her følelse peger mig i retningen af? Og det der med at gå ind i det. Gå ind i det. Hvordan så? Fordi når jeg sidder og... Øh, jeg skriver også, hvis jeg har følelser, som er enormt store, eller bare hvis der mm. sker mange ting i mit liv, så hjælper det også utroligt meget. Og, øh, og netop bare lige skrive ned mm. tanker det whatever. Nogle gange er det digtform, andre gange skriver nogle sange, <laughs> øhm, som jeg ikke tror kan blive til sange, men i mit hoved tror jeg, det er sange. Øhm, andre gange så er det bare, du ved, totalt free -flowing. Mm. Men det ender altid positivt. Altså, jeg sådan, mm. det kan være, der, der ryger noget, noget lort ned, eller, Åh, jeg har det sådan her, eller jeg, du ved, at nogle gange, så kan man godt overraske sig selv lidt over sådan, okay, er det egentlig sådan her, jeg har det? <laughs> íhm, men jeg sørger altså for at vente til noget positivt til sidst. Mm. Øhm, og det giver mig en enorm sådan, altså, drivkraft, og jeg er sådan efter, ligesom, hvis man har, øh, for mig hvis jeg har mediteret, og lige pludselig så, øh, forinden så var, var verden måske lidt lukket, så efterfølgende så synes jeg, at verden er så åben, og den er så kærlig, og den er bare klar til lærke. Sådan har det også, når jeg skriver. Hvordan ender du, hvis du skriver dine tanker og følelser ned, og der ligesom skal være plads til det hele? coacher du dig selv, kan man sige, og ender det sådan noget positivt, eller lader du det hele, for eksempel, være, være mørkt, hvis man kan. sådan. Mm. Det kommer jo helt an på processen, og hvor jeg er henne i processen. Men jeg vil sige, at jeg relaterer helt vildt meget til det, du siger, og jeg vil helt vildt gerne vide, hvordan du gør, faktisk, når jeg lige bliver færdig med at sige her. Men, men øhm, det kommer helt an på processen. Og der er sådan en følelse af ofte, at, faktisk, at, jeg, har sådan, at jeg kan sidde og kigge ned på mig selv, og faktisk guide mig selv. Jeg kan godt være den der, hvordan kan jeg gøre det sådan, til at forstå det der med at være sin egen voksen? Nogle gange det der med, jeg bruger for et voksen. For vi alle sammen har det, der indre barn inden i. Og det der barn bare kan få lov til sådan at ah, skabe sig. Og der er ikke nogen, der dømmer det her barn. Jeg dømmer dig ikke. Du skal ikke være noget. Du skal ikke tise stille, Du skal ikke blive mindre. Du må godt være her. Og så bare få lov til, det er der. Og så kan jeg være den der voksen, og ni sidder og kan se hvad der egentlig foregår, og så, så er det som om, at der bare er noget, fordi at jeg får det ud, så er det som om, der er noget op i, eller inden i mig, der er sådan, ah, I see where this comes from. Det her, det er, en, det er et gammelt traume eller det er en gammel mekanisme, der lever inden i mig, ikke? og så kan jeg fra ligesom håndtere det på en helt anden måde. Ja, så altså man kan rent bare se det, fordi det står på skrift foran en, sådan, så er det som om, at det er Ja, netop det der lille barn mm. hvor man så beskeder fra dem og man kan sige at det er det du har brug for mm. yeah, ja præcis præcis ja. hvordan gør du jamen øhm, det det er, lidt, det er bare super svært at forklare fordi det sker bare ja yeah. altså jeg er sådan øhm, det kan være jeg har altid sådan en jeg har altid en lille notesbog, jeg renner rundt med øhm, og øh, jeg elsker jeg ved ikke jeg er sådan en øh, lige med jeg er sådan en nørd det skal være Uh, Moleskine eller Moleskine. jeg ved ikke, hvordan man siger det. <laughs> det skal være det mærke, og jeg har bare sådan en kærlighed til, til, til det brand, og og det er som om at, at det, det er bare super heldigt for mig, mm. ligesom en kop kaffe faktisk er heldigt for mig. Det er sådan der er et eller andet ritual over det. Yeah. Så hver gang jeg tager den frem, så føler jeg bare sådan at oh, det er en del af det er en del af mig på en eller anden måde. Og øhm, og jeg tror ikke, det kan der er jo mange, der har sådan nogle små proms, hvor de skriver eller spørgsmål til sig selv, og det, det brugte jeg også en gang. Men det gør det også være, en gang skrev jeg meget om, hvad der var sket i løbet af dagen. Så synes jeg, det var røv sygt fordi det vidste jeg jo egentlig godt. Altså sådan, jeg ved at jamen. <laughs> <laughs> jamen det er det, og jeg tror også sådan, at jeg, jeg havde mere brug for et sådan kreativt outlet. Jeg havde brug for at føle, at jeg var en sangskriver, eller digter, eller et eller andet, jeg mm. mig ned, og jeg ligesom kunne bruge... Og det handler meget om, at okay, jeg kunne bruge alle mine, øh, mine øh, lidt, altså, øh, mørkere oplevelser eller tanker til noget til et eller andet output, til noget mm. læring. Øh, men, men det, gennem, eller det sker det gennem at, at lave et kunstværk ud af det, kan man sige. Øh, og, og ellers så tror jeg bare, at det, jeg skriver ned, hvordan jeg har det, og så ender det altid hen imod, at jeg siger tak. Hmm. Altså, jeg siger bare tak for oplevelsen, jeg siger tak til livet, jeg siger tak til solen, jeg siger, altså, hvad end der lige falder mig ind? Øhm, og det er bare <laughs> så givende. hvor du dejlig. Altså, <laughs> Men det var også bare så smukt at se, sådan, at, at, øh, at mine gamle notesbøger blev helt deprimeret, når jeg kigger på dem, altså, fordi det var, altså, det, det var bare ikke øh, sjove ting, jeg skrev ned hvor nu, det var hvad den anden dag, hvor jeg lige igennem den, jeg har nu, jeg blev simpelthen så stolt af mig selv. Jeg var sådan, wow, okay. Altså, <laughs> hun elsker livet hende her. Altså, yeah. Og jeg tænkte, okay, der er faktisk legit bevis på, hvordan man, man, man kan ændre sig enormt meget. Men hvis vi skal gå tilbage mm -hmm. til dig mm -hmm. i hvad øhm, når man kan sige, at du er 16 år, der er fuld fart på du begynder at få det du har det, som du faktisk har, har drømt om mm. den her øh, bekræftelse øh, du har penge lige pludselig, du har også et øh, socialt miljø, du har en masse venner som jo var, hvad du beskrev lige før i hvert fald også det her med at være kendt du havde en masse følgere på Instagram når du så havde den her succes mm. hvad skete der så? jeg vil have mere jeg var bare så fanget i det der jul med sådan... Det er godt nok. Og havde svært ved bare at være glad der, hvor jeg var. Og kunne egentlig ikke mærke mig selv. Havde enormt meget skam over min fortid og min selvdestruktivitet. Og bare, at jeg sådan på en eller anden måde leder mit udseende. Og alle folk fortalte mig, hvor smuk og skøn jeg var. Og sød og alle de her ting. Men jeg havde svært ved at tro på det. Det var ikke noget, der kom fra Det var ikke noget, jeg mærkede. Det var ikke noget, jeg sådan... Den der selvkærlige følelse af, okay, øh, jeg er så værdifuld. Jeg er elsket. Jeg er god nok. Jeg er taknemmelig. Altså, jeg var bare sådan lidt skrøbelig. Hungrede du efter, at der var nogen, der så noget andet end udseendet. Helt sikkert. Og det var helt klart også en rejse, jeg gik på, efter jeg blev opereret tre gange. Mm -hmm. Og efter min anden operation, cirka lige lidt inden corona, så jeg var været tilbage i slut 2019. Der, der skriver jeg faktisk i min, i min dagbog øh, noget hen af Mirror, øh, mirror on the wall for a long time I have wanted to feel good enough without you around og der begynder sådan den her indre rejse faktisk ægte at tage form det der jeg sådan kan mærke okay, jeg kan ikke bare leve på overfladen mere jeg, jeg sådan, der er noget inde i mig, der gerne vil ses der er noget, inde, der er noget jeg kan ved, der er noget, der skal udtrykkes. Der er noget her, som skal flourish, men det kræver min dedikation og min kærlighed og tur og ture at kigge ind i alle de afkroninger, som jeg har gemt mig bag. Ved mit udseende, ved mine følgere, ved, ved øh, overfladen. Ikke? Hvad, der, hvad skete der mellem første operation og anden operation, siden mm. at du kom derhen? Altså, første operation var jo 17 år gammel. Mm. Og det, der egentlig blev klar, klart for mig, som bliver klart for mig, og er blevet klart for mig hver gang, det er meget det her med, at, at sådan live more for yourself than you worry for others. Jeg var altid enormt bekymret som barn. Er min mor og far nu okay? Og hvad med mine brødre? Fordi jeg kunne føle så meget, kunne jeg f I felt the words unspoken. Altså, det var bare så klart, at man træder ind i et rum, og sådan, alt det, der ikke blev sagt, sagt det vidste jeg bare. Og det var så svært at sidde med det. Fordi lige pludselig, så var det bare blevet sådan en vane af. Det var sådan en overlevelse af sådan, okay, jeg kan læse rummet. Jeg ved, hvor jeg skal placere mig. Jeg ved præcis, hvad jeg skal sige. Og det gav mig meget succes, fordi du bliver observant, og du kan læse et rum og mennesker. Men på den anden side, så mistede jeg også bare mig selv helt vildt meget i andre folks historier og følelser. Og sådan, men, men hvem er jeg egentlig lige? Hvor har jeg lyst til at stå? Hvorfor gør jeg det her? Du mm. ved sådan, why er I her? Ja, yeah, ikke bare sådan udfylde det hul, Nå, man men lidt ser dig er, ikke? Mm -hmm. men bare være en selv, sådan træd ind i rummet som sig selv. Yeah, og, så må, og så må rummet se ud, som det gør på det er en eller måde. Ikke? Fuldstændig også bare sådan, det er ikke mit ansvar. Det er fucking ikke mit ansvar, det der. Hvordan, øh, hvordan fandt du ud af, at du havde en tumor i hjernen? Yeah. Jeg synes, det er en ret vild historie. Øhm, mm -hmm. Første gang, du, du finder ud af det. Ja. Yeah. Øhm, så vil du tage os tilbage til, til den oplevelse. Ja. Yeah. Jeg har været... Jeg er lige blevet 17 år gammel, og jeg er på arbejde i Sverige, øh, hvor jeg kan jeg huske, at jeg skal op og skyde en kampagne. Og jeg vågnede sådan om morgenen, og jeg kaster bare op ud over, ud over det hele på det der hotelværelse. Og jeg havde det bare så dårligt, fordi at jeg kunne ikke nå at rydde det op eller noget. Og jeg tænkte, åh nej, hende, der skal komme ind og se det her. Og jeg kunne så ikke forstå, at jeg havde det så dårligt. Sådan, jo jo, jeg fik et par glas vin i går, men det har jeg gjort mange gange, og jeg vil ikke kaste op ud over det hele. Så det hele var sådan lidt, men, jamen, jeg skal jo på arbejde, så jeg der afsted ud i badet. og I skrive sådan, en, det, det kan jeg ikke tage mig af. Nej, Følelser, der. Krop, der det er det, og jeg havde pisseundt i hovedet. og sådan. Længe havde jeg også synsbesvær. Øhm, og jeg havde migræneanfald var en gang imellem, men min far har haft migræneanfald siden øh, altid. Så jeg tænkte, nå, tak far <laughs> for lige at give den videre. Ikke? Altså, sådan, jeg troede, det var noget genetisk eller et eller andet, jeg havde jeg ligesom skulle dele med os, og jeg havde bare set en far, når han går i seng. Jamen, så er det, jeg gør. Øh, men jeg skulle op på arbejde, og du ved, der var ikke plads til at mærke mig selv og prøve at tage hjem og lige gøre noget. Det var sådan, okay, jeg, jeg, jeg har lovet at være her, det er det, jeg skal. Så jeg går i bad og skriver lige en hurtig note til den her Så So sorry, du ved, bare fordi det var så sindssygt pinligt. Hvad lå der på <laughs> din hotelværelse? Bare bræk. Altså, jeg havde bare kastet op helt vildt, fordi jeg var blevet så kvalm. Jeg havde så meget kvalme og så ondt i mit hoved. Og hvis man kender det med at have migræneanfald, så kan du faktisk få så, så dyb en kvalme, når du har ondt i hovedet. At det bare sådan. Kroppen bare sådan. Øh. Okay. Så det var. Det var det. Det var en selvstørrelse so besked. Ja, fuldstændig. Yeah, yeah. Og så var det på arbejde, og jeg kan bare huske, hvordan de sådan blev så sure på mig, over at jeg bare dårligt, men jeg fik alligevel arbejdet gjort jeg fik taget billederne fik tidlig fri og jeg var bare sådan, nu skal jeg bare hjem uh. så jeg kan huske at jeg sætter mig ud i den taxa og bliver kørt til lufthavnen og få endelig noget at spise jeg kunne ikke holde vandet, altså det var for vildt det der så jeg får endelig noget at spise og sætter mig på flyveren, bare sådan yes nu skal jeg hjem og så vågner jeg lige pludselig øh, ned på, på gulvet i cockpittet og sådan what, hvad pokker og jeg har bare jeg øm i hele min krop. Så alle mine muskler er bare sådan, øh, som om jeg har trænet helt sygt. Øhm. Hvad ser du så? Kan du se på det her tidspunkt sådan ordentligt? Ja, ja. Jeg kan godt se, at jeg er træt, og jeg er rundforvirret. Hvad har jeg glemt? Hvad er det, jeg ikke forstår her? Og så er der en læge ombord, der er sådan, har du epilepsi? Og nej, og det er ikke noget, jeg tror, vi har i familien, når jeg var bare super forvirret. Ikke? Og så giver stevedessen mig bare i glas juice, og sådan, okay, men du sidder heroppe foran, nu lander vi ved lander her i København, vi har fået en hurtig rute. rote, bum. Øhm, og så fortæller de mig, at en ambulance venter på mig, når vi lander, og jeg er bare sådan, hvad, altså bare, jeg sove. Det snakker jeg snakker om, hmm. jeg er udmattet. Og de her synsbesvær, og de her mærkelige fornemmelser, jeg fik ind i, var bare sådan, nå, det er stress, jeg arbejder for meget, jeg arbejder for meget. Og sådan en, en i det er bare stress. Sådan, det er ikke sådan noget, sådan, det skal jeg lige gøre noget ved. Nej, ah, nej, det er stress, det er fint, yeah, det er der yeah, mange, der yeah, yeah. Ja. Jeg skal nok snart få ro på. Bare roligt. Jeg skal bare lige. Jeg skal bare lige, ikke? Ja, ja. Øhm, og så er de bare sådan, nej, du skal på hospitalet nu. Så jeg bliver kørt på hospitalet, og bliver bare sådan enormt ked af det, og ringer til min far, ringer til min bedste veninde, og græder bare sådan. Øh. Øhm, kommer så på hospitalet, og de får taget nogle scanninger, og så får jeg så vidt når man der er noget, du skal, ud. du skal ud på et andet hospital, så man kan give en bedre scanning. Så jeg overnatter, og dagen efter får jeg så en MR-scanning, som er mega præcis, og der siger en læge bare, okay, du har en tumor på størrelse med et æg, <laughs> og du skal opereres. Vi kan ikke sige, hvad den her tumor indeholder vi kan ikke sige, om det er kraft, vi kan ikke sige noget, før den er ude, og vi kan tage en biopsi. Og du ved, jeg, jeg, jeg fryser bare. Jeg er bare sådan, hvad? Ja. Øh, og min mor græder bare helt vildt. Og min far, han er bare ude af rummet. Han kan sige rumme det overhovedet. Han er bare sådan... Nej. Og jeg du sidder... Noget? Mm, øh, jeg var bare sådan... Okay, so what's the next step? Og det der med, min mor bliver så ked af det. Så jeg havde ikke pladsen på den måde til at mærke mig selv. Fordi nu var det lige min mor. Og så egentlig også bare der med... Hvornår fuck kan jeg komme hjem og ryge joint, Så jeg bare lige kan sidde og dele med det her? Hvad er Altså... Og det endte jo så ud i, at jeg, jeg røg fra jeg op om morgenen, til jeg gik i seng om aftenen. Og så ville jeg da lige tage et glas konjak klokken to eller et eller andet, for lige sådan at dulme. Fordi jeg kunne være i mig selv. Fordi jeg bare, det var den måde, jeg vidste, øh, hvordan jeg skulle håndtere følelser og frygt. og jamen, Hvad nu, hvis det er kraft? Og hvad, hvad betyder det her? Skal jeg dø? altså sådan Det er jo alle følelserne. Og jeg, jeg, jeg havde ingen om hvordan jeg skulle være i mig selv. Jeg havde altid prøvet at flygtet fra mig selv. Så jeg fortsatte jo bare i det spænd, mm. som jeg kendte det, ikke? Og det, det fik mig da også igennem. Og det var det bedste, jeg kunne gøre på det tidspunkt. Så sådan er det bare, ikke? At have ansvar for at tage dig selv igennem, men også resten af din familie på en eller anden yeah. måde. Ja. Altså, jeg tror naturligt, der kommer... Nu kan jeg jo kun snakke for mig selv, men jeg tror bare naturligt, der kommer sådan en følelse af, at når virkelig noget, noget tragisk sker for dig selv, og du kan mærke, hvordan det virkelig påvirker dem, du elsker, så kommer der sådan... Der kom en styrke ind i mig, der bare var sådan, okay... Hvis jeg er stærk, hvis jeg ligesom bare tager det en, et skridt ad gangen, alt Er det okay, jeg skal ikke gøre mig til mere besvær, jeg skal ikke gøre det værre, end hvad det er, du ved, Nå, så, så kan jeg ligesom opretholde den her facade, den her styrke, øh, og så kommer vi igennem. Og det der så sker, det er jo sådan efter, at jeg blev opereret. Nej, det er faktisk ikke første gang, det er nok anden gang, hvor jeg var meget mere i kontakt med mine følelser, hvor jeg bare vågnede op, og så græder jeg bare helt vildt. Fordi så kom alle følelserne og fik lov, ikke? Men um, yeah. ja. Hvordan var det så følelsen af at give din følelsen af at give din følelser plads? <laughs> det har jo været en reclamation for vildt. Det er jo først der jeg er kommet frem. Ja. Min sandhed om mig. Det er jo en det er et kompas. Det er jo faktisk et kompas. Mm. Dine følelser viser ligesom sådan viser vej, hvor man skal styre hen af. Ja. ja, men også bare, hvad er det, der ligger gemmer sig derinde? Hvordan har du det egentlig lige med præcis det her? Øh, hvorfor gør du, som du gør her? Er der en eller anden gammel fortælling, der får dig til at blive ved med at gå i det her jul? af den samme beslutning, og det gør pisse ondt, og hvorfor? Altså, du ved selv den der klassiske med, okay, nu sidder det her med så tredje gang. Det er den tredje fyr. What? Why? Det er det samme problem. Præcis. Hvordan kan det... Ja. What's, what's going on? Ja, yeah, datet den samme tre gange. <laughs> ja, fuldstændig. <for laughs> Sandy, Og bare sådan, where am I going wrong? Hvad er det lige? Og, sådan, og længe nok, når man har peget ret meget den anden vej og ud. Jamen, på et eller andet tidspunkt, så bliver du nødt til lige at se på de fucking tre pegefinger, der peger mod dig selv. Og tage det ansvar. For du, ellers kommer du ikke nogen vej og Så er det det samme. Så kan du bare blive ved med at predict your fucking life from just living the same. And that's fine. If you're happy there, there's no problem with it. Det er det virkelig ikke. Det var bare ikke nok for mig. Og jeg, efter at jeg blev opereret tre gange, har jeg jo en følelse af, at det kan jeg bare ikke. Jeg har ikke råd til det. I have to listen. Man kan jo se det som en gave, ikke? Mm -hmm. Det der med sådan, nå okay, der er det her, min krop reagerer så voldsomt, når jeg ikke er mig selv. Så nu må jeg sørge for, at kraftede mig at mig selv. Mm. All the fucking time. Mm. Right. Gør det bedste for, at man, at man er det. Ikke? Mm. Så efter anden operation, ændrer der sig en masse i dig. Og jeg mener også, at du siger, at i 2020, så begynder du ligesom at dedikere det år til, uh, <laughs> til sådan en selvkærlighed, til virkelig bare komme ind til Vanessa. Yeah. Hvordan, hvordan så det ud? Jeg startede med at se mit uh, min modelbureau op, eller sådan i hvert fald sige, at jeg skal lige have en pause. Jeg prøver måske at lave lidt selvstændig arbejde. Øhm, jeg har brug for lige at mærke mig selv. Jeg har brug for at mærke, hvem jeg er, uden at være I am a model. Men måske I model. Og ikke identificere mig så sindssygt meget med, min, med mit erhverv. Øhm, og lige mærke, sådan hey, hvem hvem er jeg egentlig? Hvad er det egentlig, jeg vil? og Jeg var helt vildt glad for og er det stadig, men, men det var jo helt klart mere et tema der, at sådan, jeg dyrkede rigtig meget yoga, og jeg begyndte at lave åndedrætsøvelser, og lande mere i min krop, og begyndte at dedikere mig meget mere til mit skriv, og tage det seriøst, og være sådan, okay, jeg har faktisk en gave for det her. Fordi selvom at min danslærer aldrig kaldte mig op til at læse højt, så er jeg sgu faktisk ret god til det alligevel. Hvordan finder du ud af, at du er god til det? Altså, kan du... Mm. Fordi nogle gange, så det der også med at være god til de ting, det handler jo ikke om, netop som du siger med, din de dansk, der ikke kalde kaldt op, det handler jo ikke om, om, hvordan det ene og det andet lige står, eller om kommer det rigtigt. Mm. Så det handler om, sådan om der er følelse i, om man har noget ja, at sige. Ikke? helt sikkert. Så hvordan finder du ud af, at du er god til det her? Fordi jeg elsker det. Altså det var bare den her følelse af, det her, det virker. Det her, det, bar, det virker bare. Det her, det er mit rum. Jeg kan det her. Det føles godt. Jeg er stolt. Når jeg har læst noget, kan liste om og om igen, og jeg er sådan, jeg det her. Altså sådan, og det kan også være for digt til, hvordan jeg har det, eller noget, jeg har set, eller en refleksion, en indsigt. Hvad end det har været, så er det som om, den der følelse, jeg sidder efter, at have skrevet noget, er sådan, ej, I did that. Accomplishment. Det var bare sådan rart. Derfor følte jeg den her følelse af, jeg må være god til det her, mm. og hvis jeg ikke er, så må jeg blive ved. Ja. skal nok blive god. Altså. Fordi det er så sjovt, at jeg bare bliver ved. Ja, ja, præcis. Hvorfor vælger du så at, at dele det, kan man sige, på Instagram og i et nyhedsbrev? Mm. Hvorfor, hvor kommer det fra, at du har lyst til at, at dele det? Jeg har altid vidst, at jeg gerne vil give tilbage, og at jeg gerne vil hjælpe. Øhm, meget det der med at være den voksen, eller den person, som den lille pige engang har brug for. Og jeg ved, at der er mange Små piger derude, store piger, voksne herude, derude, overalt. Der er brug for det. Så hvorfor ikke være det, når jeg ved, hvordan det er og har brug for det? Øhm. Ja. Fedt. Hvordan, øhm, fordi vi snakker meget om, nu nævner vi bare sådan lidt, det der med at, at tro på, at det hele sker for en. Det er lidt mellem linjerne omkring det, det, det vi ser også. Ikke? Og det her ja. med at se tingene som en gave. Mm. er der er der et sådan lidt øh, uden at vi skal gå ind i tro på den måde men altså mm. er der en eller anden form for sådan grundlæggende, et grundlæggende syn på, på dig selv og livet som, som har sådan ændret sig efter den her måske anden operation eller efter at øh, du begynder at dykke mere yoga eller ledbærtrækningsøvelser mm. hvad er det der har, har ændret sig mm. for første gang lever jeg i et miljø og har skabt et miljø som der er sundt for mig og som er sandt for mig så jeg har kunnet emerge. hen der jeg mekanismer, overlevelsesstrategier, sorg, destruktive patterns, det var bare sådan det hele var bare patterns, det var ubevidst, det var bare sådan. Men lige pludselig når jeg begyndte at gøre det ubevidste bevidst. så kommer der også nogle nye resultater, og der kommer også en anden gejst og en anden, sådan okay, det her er min drivkraft. Fordi så snart jeg gør det bevidst, så kan jeg tage et ansvar. Og når jeg tager et ansvar, så bliver det min drivkraft til at komme videre. Hvordan gør du det bevidst? Hmm, Reflektion. Meditation. Meditation er en af de bedste ting til bare lige at... For mig virker det så godt med læsen at, at sætte mig for lige at mærke mig selv. Og der kommer til at være mange lag. Der er mange lag lige at skulle gå igennem, når der har været en hel dag. Selvom jeg mediterer ofte, så hvis det er længe siden, at jeg sætter mig, så kan jeg godt mærke, sådan noget, som nogen sagde. Noget, jeg har set. Noget, jeg har læst. At det her mit? Hvad er det her? Bla, bla, bla, bla, bla. Indtil jeg ligesom kommer under, hvor jeg er sådan, okay. Oh, wow. Det hmm, skral skralder lige alle de der yeah. indtryk af på en eller anden måde. Ikke? Ja. Fuldstændig. Og dernede, der er der bare en klarhed. Og dernede, der er din pause fra en verden, der bare går kolossalt hurtigt. Og det har krævet ligesom at sige lidt Fakt det her urgency. I'm gonna go slow, slow living. Just you know pause and feel yourself. Hvordan ser din hvordan ser din uge ud så i det her mm -hmm. slow living? Slow living. Ellers bare sådan noget normalt her altså din, din dagligdag her i København. Ja. Yeah. Hvordan ser den ud med meditation, yoga noget du laver sauna sådan. Hvad hvordan, mm -hmm. hvad er det for nogle aktiviteter du gør? Øh, så du ligesom altid, at ja, jeg netop faktisk kan mærke dit kompas. Ja, yeah. øhm, altså en uge for mig, det kommer jo selvfølgelig an på, om jeg skal rejse for arbejde. Hvis jeg, hvis jeg skal det, så tager jeg afsted. Men, øh, men ellers så... Du arbejder som model nu igen? Jeg arbejder som model nu, ja, igen. Øhm, Startet i år igen, og øhm, det er gået langsomt for sig. Det er jo også det der med at, Når du først træder ud og væk i et langt stykke tid, så når du lige skal starte op igen, ikke? Så... Øhm, ja. Men øhm, en uge for mig, det kan være helt klart det der med at stå op. Og det er blevet meget mere flydende, fordi at jeg har fået de her. Mm, jeg har ligesom dyrket meditation, jeg har dyrket de her praksiser, så jeg har ikke på samme måde brug for at stå op om morgenen, meditere som det første, så laver du åndedræt. Jeg har ikke rigtig brug for det der schema. Så jeg kan mere bare mærke, når jeg står op om morgenen, okay. Men noget jeg altid har brug for, det er at komme ned i min krop. Hvad dans dans, lidt udstræk, noget yoga, så går jeg hen i mit yogacenter, der ligger lige ved siden af mig. Det er fantastisk. Så er der bare nogen, der gør det for mig. Jeg kan bare sådan, mmh, øhm, Og så kan det være, at jeg sidder med nogle mails, eller skriver, eller gør det, jeg sådan, føler, der lige, der lige har brug for i momentet ja. faktisk rigtig meget. Bare lever der, hvor jeg er med det, der er og eksekverer det, der gerne vil udtrykkes lige. Det er min krop og brug for. Det er mit system, ligesom, herefter, i det moment, og det er bare en fantastisk frihed, som jeg har manifesteret og arbejdet fucking hårdt for, og, og kunne at have, og ture at have, fordi det er out of the ordinary, it's not a nine to five, og det er fantastisk. Fedt. Ja, det er også bare det der med, når man skal have integreret, for eksempel altså det, du siger med, at det er ikke, at du står op om morgenen, og så gør du det her. Det er meget mere flydende. Ikke? Helt sikkert. Men det er jo også det der med, at man, nu kan jeg høre på det, du siger, hvis jeg forstår det rigtigt, det der med, at i starten, når man skal integrere de her ting, så bliver man nødt til at sige, okay, jeg mediterer det her. Ja. Det er jo godt det er, ikke Sådan På ja. en eller anden måde, at det, ikke, det er ikke så flydende, men man kommer hen, altså, man, man opbygger nogle nye vaner, så det kan blive flydende. Ja, nej? helt sikkert. Også bare, hvilken person man er. Der er nogen, der virkelig har brug for de der lister, og sådan, så gør jeg sådan og sådan sådan, og det føles bare helt vildt godt i mit system. Men jeg kan mærke, hvis jeg prøver at trække noget ned overhovedet på mig, som, som jeg egentlig ikke rigtig har lyst til, så virker det bare ikke. Så, det mere sådan, så prøver jeg at lave yoga og komme ned i en stilling, men, men jeg gider ikke, så det, det, bare, det bliver sådan forserende. Ikke? Og det, det, det kan mit system egentlig bare ikke. Øhm, men noget af det allervigtigste aller vigtigste for mig, som jeg virkelig gerne vil hver i dag det er naturen øhm, være ude i naturen sidde i træ, sidde i græsset fødder, bare fødder i græsset det der med lige at grounde og connecte med det vi faktisk egentlig er som jeg i så mange år havde glemt og bare ikke, det var ikke en del af mig på den måde overhovedet og det er det så bare blevet mere og mere og det er den vildeste medicin at blive mindet om hvor vi kommer fra og hvem vi er Føler du, at... Fordi jeg kan super meget til sig der, også til det der med, at... Bare det der med at have bare tager i græsset. <går> altså, jeg kan føle mig så meget som mig selv. Og den her øh, lille pige, som vi før snakkede om, som, som vi begge to nogle gange kan skrive ned på en eller anden måde, når hun har nogle følelser. Føler du også, at når du laver de her praksiser, at du kommer ind til lille Vanessa, og lige giver hende kram, eller kommer ind til sådan kernen af, hvem du er? <går> en gang imellem. I hverdagen så handler det også bare meget om, om sådan lige at nulstille mm. og lige sådan, faktisk at, at dine celler i kroppen lige husker hvordan der de skal operere. Mm. Og det gør de når der du sætter dem på på græsset, fordi der er et elektromagnetisk felt inden fra jorden af, så det er der så altså blevet bevist, øhm, at når du så sætter dine fødder på på jorden, så bliver du faktisk opladt og dine celler husker ah det er sådan her, vi virker. Mm. Så det kan hjælpe på inflammation, og det kan hjælpe på smerter i kroppen, som ofte kommer af inflammation. Ikke? Øhm, så det har så mange benefits, og så er det bare pisse lækkert. Jeg føler mig bare så ægte, når er, jeg står med bare fødder i græsset. Men det er jo også det, der er klart, også bare det der med væretrækningsøvelse yoga. Alt er jo, det gør jo fucking god mening, når man ser på, hvad der rent faktisk sker i kroppen. Ikke? Mm. Øh, ja. Nå. No. Hvis du skulle give et råd til dem, der sidder og lytter med. Yeah. Den vigtigste læring for den her rejse, kan man sige. Mm. Hvad alt det, vi har snakket om i dag? Hvad, hvad føler du er den vigtigste læring, som du har lyst til på en eller anden måde at give videre til, til lytterne? Mm. Jeg får lyst til at sige det her med at vælge sig selv først. Der er ofte sådan en stik med at sådan, oh, men så er du egoistisk. Og og sådan, men der er en sund egoisme, som faktisk, altså det her med at fejle i foran din egen dør, før du begynder at have travlt med andre, og sådan det der med lige at, at mærke dig selv, vælge dig selv, når du stopper morgenen, sørg lige for at gøre bare en, den mindste ting, for lige at komme hjem til dig selv først, så du starter dagen fra dig og ud. Nogle gange er der med, at vi vågner om morgenen, og glod på vores telefon, kigger på Instagram, får en masse indtryk af, hvad alle mulige andre går og laver, siger, synes, tænker. Altså, det, det, vi, vi når jo ikke engang ind til vores egen kerne. Vi når ikke engang lige at sige, hvordan har jeg det? lige <laughs> ja. når jeg var under her nu måltere til morgenen. Præcis. Ja. Hvordan har jeg egentlig såret? Har jeg drømt noget? Hmm, har jeg ondt i skulderen? Skal jeg lige måske lige sørge for det, og du ved, bevæge min skulder lidt, der sådan... De der helt ting med lige komme ned i kroppen mærkeligt hmm. Hvor er jeg egentlig hen? Uh, så det der med sådan sund egoisme, særligt for at have dig selv først. Ja. Yeah. Så har jeg lyst til at slutte af med, fordi vi snakker om før det her med, også det der med, at du ikke skulle identificere dig som model mere, for eksempel. Mm -hmm. Nu introducerede jeg dig jo i starten. <laughs> Hvis du skulle lave en ny introduktion til dig selv. Men uden at nævne, eller køn, hvor du voksede op, professionen, mm. hvordan vil du så introducere dig selv? Wow. <laughs> hmm. mm. Og heller ikke navn. Navn fint. Okay. Um. Hej, jeg er Vanessa. Og her er jeg i mit mest sande øjeblik i dette nu.